Undeva, la marginea unei cetăți, într-o colibă sărăcăcioasă, trăia Şahin, vânătorul cel iscusit. Se dusese vestea că nici iepurile sur din câmpie, nici gazelele cele sprintene, nici păsările cerului nu puteau scăpa de gronțul lui. Dar priceperea noi adusese bogății, păstra pentru sine atât cât să nu moară de foame. Restul îl dăruia oamenilor mai săraci ca el. Într-o zi, umblând după vânat ca de obicei prin hățișurile pădurii, auzi un zgomot neobișnuit. Era urle de lup și nechezat de.. Ce mai fi asta? Ia să văd. Lupea au încolțit un cal. Cum se mai zbate sărmanul? Răuise să la ajutor! Gata! I-a venit de cum să fie retecit calul ăsta pe aici? Cum să-ți mulțumesc, vânătorule, că m-ai scăpat de la moarte? Cine vorbi? Hei! E cineva pe aici! Nu te speria voi nici! Eu ți-am vorbit! Calul pe care l ai ajutat! Tu vorbești? Ce fel de cal ești tu glasomenesc? glas omenesc? Sunt un cal năsdrăvan, vânătorule. N-am să uit niciodată bine pe care mi l-ai făcut. O să te slujesc mereu cu credință. Să mă strici pe nume stăpâne. Mă cheamă Mingo Iar pe mine e șahin Dacă vrei să rămâi cu mine, Mingo, ai să fii prietenul meu cel mai bun Eu n-am pe nimeni, întreiesc singur Te voi îngriji cum nu se poate mai bine, vrei? Mă întreb, urcă Unde vrei să te duc? Să mergem spre casă Nu ne-ar strica un pic de odihnă Ei, Mingo! Este i puțin Ce-i stăpâne? Nu vezi? colo Acolo, în cu cărării. O pietricică scripitoare. Da, ai dreptate. Luminează de țea ochii. Ridic-o, Sahin, și ia-o cu tine. O să pun în coribă. Îmi va ține loc de opaiți. Iată că am ajuns. Hai să pun pietrifica pe masă și pe urmă să căutăm ceva să te ospătesc. Ți-o fi fob, nu? De, n zis -aș ziceva. Așa... Ia privește, Mingo, ce minunat strălucește. Ce, ce s-aude, stăpâne? Studio? Slujitor de padișacurii cu tobi. Ce ori mai fie vreun? Păi cetății, adâncă durerea care ne-a cuprins pe toți de la mic la mare. S-a stins din viață prealuminatul și îndurătorul nostru Padișah. Nici o pagubă de fi și fiul să te-așa și lacul. A tot puternicia sa, tânărul Padișah a poruncit ca nouă zile și nouă nopți în semn de adâncă durere casele supușilor săi să fie cufundate în întuneric. O rază de lumină să nu răzbată de nicăieri, cei ce nu se vor supune vor fi pedepsiți cu strășnicie. Lumina încolibă asta! Aha! Te-am prins, Ticalosule! Ne supus, hai! Străgeri, luați-l! N-am făcut nimic, străgerului. Aceea nu-i lumină. E o piatră strălucitoare. O piatră? Ia, vedeți ce în omul ăsta! Da. Într-adevăr, e o piatră. Ai, nu-i nimic! Tot o să te înfățișăm înaintea marelui vizir, să hotărească el! luați și porniți! Hai. Mingo, prieteni, să mă aștepți! Ismet, Da, adonă fața mea pe desupus! Iată-l, mărite vizir. De unde ai pietra, omule? Stăpâne, mă întorceam spre casă cu calul meu și am găsit-o pe o cărare în pădure. Am pus-o pe masă și... Dacă-i dăruiesc stânărului Padișac, minunăția asta de piatră, mă dau bine pe lângă el și poate primez și o răsplată. Așteaptă aici! Așteaptă aici, omule! Străjări! Da. Nici pe el! Cernice, stăpâne, ce vrei, ce vrei, vizirule Lasă-mă-mi pace, lasă-mă-mi pace, lasă-mă-mi pace Mă joc cu cățelul Să ta, da, da, da Nu mă plictisic cu treburile cității Că n-am timp stăpâne, de departe de mine gându să te supăr doar să-ți ceva să Ce-i ce? De repede încoace Această piatră luminoasă, băria ta Vai, ce frumoasă e Mai vreau, mai vreau O da, da, una singura nu știu, nu-mi pasă. Eu vreau multe, multe, multe să-mi fac un palat. Dacă nu-mi dai, îți dai capul, viziul. Ai perceput? Și acum ieși. Ieși da, da, da, da. Și în trei zile să-mi aduci pietrele. Maria ta, Afare! da. da, da. M-am legat la cap fără să mă doară. În trei zile, atâtea pietre. Aha, aha știu ce e de făcut. Omul care a adus-o. Vânătorul. El mă va scoate din încurcătură. Te așteptam, Șafin. Dar ce s-a întâmplat? Ești tare trist. Era furisita aceea de pietre mi se trage pasta. asta. În trei zile trebuie să găsesc atâtea pietre cât să-și înalții padișahul palat. Altfel îmi taie capul. De unde să le iau? Asta-i tot? Nu te pieră de fire. Ne descurcăm noi. Eu știu locul pietrelor. Îl știi? Desigur. Valea pietrelor scumpie e de un ciclop. Un uriaș, înfiorător cu un singur ochi Dai venim noi de hac Să te iei la luptă cu el Să-mi l hărțuiești până obosești. Când va cădea în genunchi Eu infic înfic copita noi. În Numai așa îl putem repune Pe urmă luăm pietre câte poftim Mingo, Mingo, C ești neprețuit Urcă-te stăpân în spatele meu și ține-te bine Acum o să zburăm Lupta cu ciclopul a început în zonă. Iar acum soarele se pregătește de culcare în spatele munților lui. Evoinit ciclopul, dar cu Shahin nu-i merge. Curg loviturile vânătorului ca grind. Când se înferbânta, mingă o iu fruntea cu apa din lac. Puterile lui Shahin sporesc, ale ciclopului scad. Iată, uriașul se clatină. Acum, Shahin, acum, te iu nu te lăsa așa hini, încă puțin. Stăi împieditătului, pe sfiniu de hac. Ține-o și pe asta! -a! A căzut Acum e rândul meu. Dă-te la o parte, străbâne. În sfârșit, l-am răpus. Alea noastră sunt pietre. Cum să-ți mulțumesc, căluțul Nesdrevan. M-ai scăpat de la moarte. Și tu pe mine, stăpâne. Ai uitat? Un palat al tunului Padișah, durat numai și numai din pietre prețioase, nu se mai văzuse vreodată pe lume. Vizirul fu răsplătit din belșug. Gemeau cămările lui de bogății. Oamenii care știau cum dobândise vizirul cu de pietre, clătinau din cap murmurând nemulțumiți. Dar șahin sărac de-abia își ducea zilele. Era bucuros că i-a lăsat în pace. Într-o zi însă, plimbându-se vizirul, ajuns în dreptul colibei vânătorului. Dragăzi, acum e cășuța asta sărăcăcioasă! A vânătorului Sahin înălțimea ta. Ia te uite ce blană frumoasă de râs și-a întins pe ușa. Chemați-l să se înfățișeze de la mea. N-ar strica să-i dăruiesc padișacului asemenea piei. Aș mai crește-l în ochelui. Sahin! Ei, vânătorule! Te cheamă Marele Vizir. Cu plecăciune mărite, Vizir. Ce-ți mai dorește inima? De unde ai blană aceea de râs? Blană? Am vânat-o și l-am șupuit Să nu dai mie Și ascultă bine porunca mea În trei zile să te înfățișezi la palat cu 99 de piei de râs Tot atât de frumoase ca aceasta 99 de piei de râs? De unde să le iau? Nu știu, nu mă primește Știu însă că altfel ți-așteaptă strangul Să mergem străjelere 99 de piei De când sunt vânător ne-am întâlnit atâția râși Mingo! Mingo! Ai auzit ce i-a dat prin cap le Am auzit din dragul meu. Nu te pierde cu fire, așa Știu eu ce de făcut. Spune -mi, Mingo, frățioare. Uite, știu eu o vale și un râu unde vin rășii să bea apă în serat. Eu îți fac rost de 99 de buți cu vin vechi. Vin? Turnăm vinul în apă. Râșii se îmbată, ador și pe urmă... <laughs> pe urmă știu și eu. Îi culegem cap pe <laughs> Și așa a căpătat vizirul 99 de piei de râs, una mai frumoasă ca avă Desigur le-a dăruit tânărului padișah, lăudându-se că aceasta-i tot isprava lui Și din nou a curs aurul în cămările vizirului, iar șahin abia avea după ce bea apă Locuitorii însă vorbeau tot mai des, tot mai tare despre nedreptatea făcută de vizir Și au tot vorbit până ce zvonul a ajuns la urechile lacumului dregător și spui, Izmet, că oamenii mulmără? Da, înălțimea ta. Eu cu urechile mele am auzit. A, și ce spun? Ei, prostii, mări de stăpâne, câte nu scornesc oamenii proști. Haide, ai, haide, haide, spune odată. Ei, păi zic ei că înălțimea ta te cu vitejia lui șachii. Ha? Da, că el ar fi făcut ispravile fără seamăn și că luminăția ta ai primit răsplata. Ha? Că de aști eh? și câte și mai câte. Prostii. Chico și bine, Izmet. Mai ține un bal și du-te de da. fiecare dată când afli ceva să vii să-mi spui: Mări de vizir, am și închis în temniță vreo câțiva din ăștia care vorbesc vrute și nevrute. Foarte bine ai făcut. Mai ține un bal și lasă-mă singur să trăiesc mult. Mm, nu, blestema tot acela de vânător, cât trăiești, eu o primești de pentru mine. N-am liniște din pricina lui și nu-l pot da pe mâna străjilor. Ai bucnic luată și nu-i bine să-i seiați. am altceva. Alt mijloc să mă scap de el, un vicleșuc, să mă descotorosesc de el prin vicleșuc. Să-l trimit pe lumea cealaltă fără să mă băruiască nimeni. Pe lumea cealaltă. Aha, ia stai, stai, stai, stai puțin. Mi se pare că am găsit. Da. Strafnică idee. Vizirul e cel mai viclean vizir din câți au fost vreodată. Puternice, stăpâne Domniei mai luminoasă Ca a ta, a fost vreodată sub soare Ești cel mai bogat împărat din lume Cine mai are palat Numai și numai din pietre prețioase Cine mai calcă pe covoare de blană moale de râs Toți împărații din lume te pismuiesc Așa-i, așa-i, vizirule Sunt cel mai mare dintre toți Cel mai bogat Ah, Sărmalul tău, tată, mult s-ar bucura acolo unde e pe lumea cealaltă să știe ce strălucire îl înconjoare pe fiul său preiubit. iubit Ar face ochi mari de mirare, Eu care mă credea un prostănac Stăpâne, stăpâne, mi-a venit un gând, ce-ar fi să-i dăm de veste? Coi, tati? Chiar așa, Maria ta da. Te-au prins frigurile, vizirule, ai urez? Cum să dai de veste cuiva de pe lumea cealaltă? Am, am, eu un om, Maria, ta, care e în stare de una ca asta. Îi dăm, îi dăm o scrisoare și cerem să aducă și răspuns. <laughs> Știi că asta ar fi bună, să-i scriu tatii și să mă fălesc cu mărirea mea. <laughs> dă repede să scriu și cheamă-ți omul vizirule. Să-ți aducă cele trebuincioase pentru scris Marie sale și să fie chemat de-îndată fie Vânător. Hai, zboara ca vântul. Am înțeles, Mărite, vizir. După un ceas, Shahin ieșea din palatul padișahului nespus de trist. Îl neliniștise chemarea, dar la o asemenea poruncă nu se aștepta. Cine am mai auzit? Să duci un răvaș pe lumea cealaltă. Cu scrisoarea în buzunar, se îndreptă spre casă să se destăinuie bunului sau prieten Mingo. Iaca așa căluțurii. Am izbândit noi în toate, dar din asta nu știu, zău, cum o să ne mai descurcăm De stăpâne, nici pe mine nu mă prea taie capul Cum o să ieșim cu fața curată din încurcătura asta S-a sfârșit cu mine, Mingo Dacă în trei zile nu aduc răspuns, îmi taie capul Stai, Șahin, nu dispera Mi-a trecut ceva prin minte Ai auzit de isteața pământului? Isteața pământului? N-am auzit E cea mai înțeleaptă fată din lume. Ea ne-ar putea ajuta să scăpăm de casă. Încalică și hai intră acolo fără zăbaba. Da, o să vrea să ne ajute. De asta să nu te îndoiești. Pe câte de este ață, pe atât de bună la suflet. O să vezi. Ține-te bine, stăpâne. Ce te aduce la mine, străinule? Fată este și frumoasă. Venim să-ți cerem ajutor. Stăpânul meu, șahin, e vânător sărac și cinstit. Năpăstuit de vizirul cel lacum și rău. L-a împins în de fără seamăn și el a scăpat din toate. Datorită lui, a căluțului meu, Năzdrăvan, are puteri neasemuite. așa e fată bună. Dar acum nu mai pot ajuta nici eu. Acum numai tu îi poți fi de folos. Spuneți-mi despre ce e vorba. Dacă pot să vă ajut, cu dragă inimă. Iată, blestemat de vizir... I-a cerut lu să ducă scrisoarea asta Pe lumea cealaltă reposatului padișah Și să aducă și răspuns Răspuns de la un mort? Dar cine a mai auzit așa ceva? Numai un ticălos ca vizirul putea să scornească asta Așa-i Și acum, fată isteață La tine ne e toată nădejdea Ajută-ne Din tot sufletul aș vrea să vă ajut Dar nu prea știu cum Nu mi-a fost dat să aud una ca asta Atunci Atunci Totul e pierdut, St stăpânul Shahin. Privește-l ce a tâncit în gânduri. Mi se rupe inima de mila lui. Un flăcău frumos și voinic. Și bun la suflet. Uf, tare aș vrea să-l ajut. Acum. Acum să fac. Stați! Stați, stați, stați! Am găsit. Ce? Ce ai găsit? Am găsit, mi-a venit un gând. Am găsit scăpare. Ce? <laughs> stai tu, vizir, Viclean, să vedem care pe care Dar vorbește Spune-ne odată ascultați mă Iată, șahin, scrisarea gata Nimeni n-ar crede că nu-i scrisă de răposatul Padișac. Și acum... Și acum ar trebui să-ți iei rămas bun. Pentru totdeauna? Așa ar trebui, dar... Vreau... Vreau să știu și eu sfârșitul întâmplării. Aș merge și eu. E loc pe spinarea mea pentru amândoi. Părcați-vă! Fate bună și frumoasă! Îmi redai viața în miit. Mi-ești tare, dragă. Nu mai putem pleca fără tine. Cum de mi-ai ghicit gândul? Nu degeaba sunt eu, isteața pământului. Dar mi se pare că în fața ta, Shahin, trebuie să mă dau bătuta. Mai ai învins în istețime. se vă bine. Zburăm! Mărite padișah, s-a întors Șachin Ce? Spune că aduce un răspuns. Auzi, vizirule, A vizirule, s-a întors o multă. Alor? Repede, cheamă repede. Arde-ne să citesc răspunsul tău. S-a întors blestimatul, tot n-am scăpat de el. Să fie adus. Prea puternice stăpâni, mărite vizir, mă închin la picioarele voastre. Hai, adu-ți răspunsul! <laughs> Îmi tocmai. Dar îl încoace, îl citesc eu. No, mă vizir. Am porunca de la reposatul Padishax să-l numai fiului său. Sigur, sigur, mie. Eu sunt stăpân aici. Cite-mi ce vizirule. iertare, morietă, dar Apropie-te, plăcavo, apropie. Eu plăcut, tatii, veștile mele -a Foarte bine așa Da, ce, ce, ce scrie, Maria ta? E bucuros de slava și măriția mea E, eram sigura Da, și el o duce bine acolo, foarte bine. Are un singur necas Nu se poate obișnui cu lipsa ta Da, să lua de mare încredere În sfaturile mele Nu poate nici de cum fără tine de. Mă roagă să te trimi la el de. Hop! Ei, eu n-aș fi vrut să mă despart de un vizir așa de bun ca tine, dar ce vrei? Dorințele tatălui meu sunt legi pentru Maria, tata. Da. ierta, Așa da. că vei pleca chiar azi. Dar nu se poate. E o înșelăciune, Mă ierta! Înșelăciune? Pui la îndoială cuvântul tatălui meu cu te. Nu, nu, nu să-ți deslușesc, stăpâne! Nu uite-i vizirul Tată, ieși de trebuință chiar azi. Nu nu, nu, nu, nu, nu se poate! Nu vreau! Și apoi, nu știu drumul. Pre Înțeleptul meu, tată, s-a îngrijit și de asta. A dat să stăiem capul și data ajungi lângă el. Nu! Nu! Nu, îndurare! Ajută-o! Ah, vânător! Ți am îndeplinit porunca, mărite vizir. Nu, nu! lați cum să te răsplătesc? Măria ta nu cer răsplate. Să-mi fie îngăduit să mă întorc la căsuța mea, să văd de trebur liniștit. Ei, brav. Uh, poți pleca, poți pleca. Ce om cum se cade, n-are nevoie de răsplată, îmi am rămân mie galbe. Uh, totuși dacă vreodată ai nevoie de miloștenia noastră, să treci pe aici, nu te sfii. Poți Maria ta nedjstuesc să nu mai am prilejul să mai trec pe aici. Mingo. Ce? S-a sfârșit cu bine Cu bine, dragii mei, cu bine Suntem liberi și nu ne va mai supăra nimeni când. Mingo Ca gândul și ca vântul Să ne duci la căsuța noastră Mie tare dor de ea